Мабуть, ще на репетиціях уловила це дивне роздвоєння своєї молодої партнерки. Збагнувши, що їй Ніну не перебороти і переступивши через неминучі в такій ситуації акторські заздрощі, скорилася зрештою новій зірці театру. Вона, по суті, тут не грала, а лише підігрувала, намагаючись узяти реванш в інших картинах вистави. У цьому ж епізоді вила й диктувала умови капітуляції своєї суперниці то зворушена, то безжалісна ніна. Коли, врешті-решт, Ольга Володимирівна не витримала жорстокого поєдинку і, затуливши руками обличчя, вибігла геть, Олена Миколаївна, мало не падаючи від знемоги, ледве чутно прошепотіла. Коли б вона була гірша або краща, вона була б сильніша за мене. Ніхто не зважився аплодувати, щоб не сполохати тишу, не обірвати той контакт, те взаєморозуміння, яке з'явилося між акторами та глядачами. Кожен сидів принишклий, боячись поворухнутись. Тільки Аркадій Вольський обернувся до Ващенка і багатозначно похитав головою. А далі, на запитання Мастакова Арзамасцева, чорт візьми Олено, «Чорт візьми, яка ти? Хто ти така?» Олена Ніна вже неземних висот велично відповіла. «Жінка, яка любить». І пологом вийшла, мов недосяжна богиня. Тільки тепер вибухла овація. Під кінець спектаклю овація повторилася ще з більшою силою. Через оркестрову яму полетіли квіти. Шаленів од ентузіазму Аркадій Вольський. Обіцяв навіть Андрію Степановичу, що познайомить його з Ніною Ващенко. Яке щастя, що прізвище випадково знайомого лікаря майбутній Козновський не знав. Андрій Ващенко прожогом подався до виходу. Далі від таких знайомств, далі від недосяжних богинь. Нема Ніни Ковальчук, нема Ніни ні Ващенко, є вчорашня жителька далекої планети. Сьогоднішня Мастакова, завтрашня Іпсенівська нора, або щось інше, і так день у день, рік у рік, до сивого волосся, до астматичного серця, до спопилівої душі, вийшов у залитий електрикою вечір, у сонячний день. Радий був, що сум'яття недосяжно далекого і чужого життя залишилося позаду. Все. Виставу закінчено, завіса упала, світло в залі погашено. Театральне дійство вичерпало свій сюжет. Пора зняти з себе перуку, грим, реквізитний костюм, з умовного існування перейти в реальне. З кожним кроком, що віддаляв його від театру, відчував усе більшу полегкість на серці. Наче не тільки цього вечора, але й багато вечорів, днів, місяців перед тим він теж був актором, виконував якусь спеціально для нього написану роль перебував у нереальному, примарному світі. Тепер з усім цим покінчено. Переходячи хрещатик, Андрій весело підморгнув неоновій рекламі, яка закликала громадян страхувати рухоме і нерухоме майно. Майна Ващенко не мав ніякого. Квартира була комунальна, а її більш ніж скромне умиблювання належало матері. Та це нітрохи не зіпсувало його настрою. Він вважав себе вільним, абсолютно вільним, від почуттів, зобов'язань та всіляких інших химер. Виставу закінчено. Завіса впала, світло в залі погашено. Задивившись на мерехтливу рекламу, занурившись у спогади та думки, Андрій Степанович забув глянути на світлофор. Посеред вулиці його спинило несамовите вищання автомобільних гальм та добірна, щиросердна шоферська лайка. Проте полегкість на душі була така велика, що Ващенко не злякався, не здонтежився, а зареготав. Це ж бо так смішно, лікар швидкої, який витягав з-під коліс багатьох неуважних, чи заклопотаних, чи підпилих людей, сам стає жертвою вуличної пригоди. Шофер не мав охоти виясняти взаємини з дивним порушником пішоходних правил, газунув і помчав далі. Натомість з'явився охоронець громадського порядку в особі бравого сержанта. Він приклав руку до козирка і відрекомендувався сержант міліції Бондаренко. Ващенко від несподіванки аж хитнувся. У такій ситуації наскочити незнайомого міліціонера – значна удача. Та міліціонер по-своєму сприйняв його щирий жест. Подвів ближче до тротуару і резонно зауважив, Соромно громадянине отак налегатися, а ще й при галстуці. Андрій знову засміявся. Настільки цей буденний вуличний епізод був неймовірно далекий від усього, що він бачив, чим жив кілька хвилин тому. Ващенко, фамільярно лясного охоронця порядку по плечу, підморгнув йому, як о тій заманливій рекламі, і повчально сказав, «Не годиться забувати стару дружбу, сержанте, як ваша печінка». Бондаренко глянув уважніше і теж розміхнувся. Він опізнав лікаря швидкої, який забрав його з вознесенського спуску і кілька разів навідував у лікарняній палаті.